Po vrapon, pas kësa e botëm është uvësë A e din mërëvëllau im Se qëfer dit e pon apret Gjinohtarin e dit arsiju nuk do të ket është e dit Që para zotit kem me dar është dita Që së tenja së ba për asë nan është dita nga trishtimi saj, nëna me barë do të jetë nga trishtimi barën e saj. është dita, kurse i qila gjithë dhënëse, ota praktisë atë që ka përgjiri, e njerëzit do të dukën si të dehurë, por ata nuk janë të dehurë. Përdenimi, Allah, hëtështi ashtë për ku nga trishtimi isaj do t'ja frot mija nëme se i thab oj nan të lutëm më ndihma këtë fri nga un oj nan më largoh u shjeti o dhjal largohu nuk të njoh oj nan nuk pëm nje jam biri it atë kujto atë se ndunja shumë këdasht E si mund të thua se nuk pëm një etash Oj nan Ti për këte ti të shqes me këtë regu Prande unë zotin tim se ka madhuru Largohu biri im Largohu se nuk të njo Largohu biri im se gajlën ti me kam Kur dal para zotin nuk ti që ka do të thëm Atëherë Të lutëm ti baba imë Të lutëm baba im një se vab ma jep Më ndih më orë bap Të hinë e gjennet Nëna më më hoj Nuk dashti frikë nga unë të më largoj Orë birë im Unë të kam rritur Unë të kam shkolluar Se ka fshatat e shishmi kam lenë në favorin të ndë Te kam afrouarat që të bën të dobëj. E të kam larguarat që të bën të dëm. Et i e biri em. Po Isha jep ta trishtim me të kësaj ditës së Kiametit. E babai yt ka qeshëm pak punë të mirë. Është një veprë dëqcia. E prandai. Prandaj po mduan për vedi ti m'r birr. Sekurtel para Zotit. Sa ti thëmë se di Amman o Allah Sa ti të trishtu është me Të ikë prindi nga vladja është mundës me Po ikë fëmija nga prindi dhe prindi nga fëmija Nga di trishtohet e tërë njërzia Dhe idha gjëti sëkho يومًا يفر المرء من أخيه